Розділ 8. Кінець зими подружжя Дюра часто бували у Вальтерів. Жорж і сам у них раз у раз обідав, бо Медлена називалася і воліла лишатися вдома. Він обрав п'ятницю за постійний день, і патронеса нікого того вечора не запрошувала. Вечір цей належав любому другові, і нікому більше. По обіді гуляли в карти, годували китайських рибок, Поводились і розважалися по-родинному. Не раз за дверима, за скелою в оранжереї, або десь у темному кутку пані Вольтер обіймала молодика і шепотіла йому на вухо, що сили, пригортаючи до грудей. «Люблю тебе! Люблю! Люблю на смерть!» Але він завжди холодно відпихав її і сухо відповідав. «Якщо ви знову починаєте, то я більше не прийду». Наприкінці березня раптом пішла чутка про весілля обох сестер. Роза мала нібито побратися з графом Делятур і Валеном, а Сюзана з Маркізом Декозелем. Обидва вони стали завсідниками в домі, тими завсідниками, що тішаться особливою прихильністю і видимою перевагою. Між Жожем та Сюзяною з'явилася якась братерська і вільна приязнь, вони балакали вдвох цілими годинами, з усіх глузували і одне одному, здавалося, дуже подобались. Ніхто з них і словом не прохопився, ні про її близький шлюб, ні про те, кого її обрали за чоловіка. Якось патрон привів дюра вранці снідати. А пані Вольтер після страви мусила переговорити з якимось постачальником. Жорж і сказав Сюзанні. Ходімо хліба дамо червоним рибкам. Вони взяли зі столу по великому шматку м'якуша і пішли до оранжереї. Кругом мармурового водойми лежали долі подушки, щоб можна було стати колобасейне навколішки і зблизька спостерігати рибок. Сюзана і Жорж взяли кожне по подушці, схилилися поруч над водою, почали кидати хлібні кульки, зліпляючи їх між пальцями. Рибки постерігли їх, Умить підпливали, вихаючи хвостами та б'ючи плавцями, поводили великими банькуватими очима, крутилися на місці, поринали за круглястою здобичю, що падала на дно, і зразу ж виринали, чекаючи нового пожитку. Вони смішно ворушили ротом, метушилися туди й сюди, мов чудернацькій маленькі страховиська, і, здавалося, у червоно червоногарячому на тілі золотому піску були мили полум'ям у прозорій воді, а спинившись, показували на своїй лусті гузеньку синю крайку. Жорж і Сюзанна усміхалися своїм оберненим відсвітом у воді. Зненацька він тихо сказав. «Негарно, що ви критись від мене, Сюзанна». «З чим саме, любий друже?» – спитала вона. «Пригадуєте, що ви пообіцяли мені тоді ввечері, на святі?» «Що?» «Радите зі мною, як проситимуть вашої руки?» «Ну…» «Ну, так її просили?» «Хто?» «Самі знаєте добре» «Ні, присягаюсь» «Чудово знаєте от той фертик, Маркіз де Казоль» «Передусім, він не фертик» «Можливо, але він йолоб, «Він зруйнований грою, виснажений гульнею» «Що й казати, добра партія для вас» Такої гарної, свіжої, розумної. Вона, посміхаючись, спитала, «Що ви проти нього маєте?» «Я?» «Нічого!» «Неправда! Він не такий, як ви кажете!» й мови!» «Це дурень і інтригант!» Вона обернулась до нього і підвела очі від води. «Ну, так що ж ви маєте?» Він сказав, у нього таємницю серця вирвано. «Я... я ревную вас до нього!» Вона трохи здивувалася, «Ви? Так, я? Стривайте, чому? Бо закоханий у вас, ви добре це знаєте, жорстока» Тоді вона суворо сказала «Ви збожеволіли, любий друже?» Він відповів «Сам знаю, що збожеволів, Та й чи смію й казати вам це? Я жонатий чоловік, вам, молодій дівчині, Ба більше, я божевільний, я злочинець та й негідник» «Жодної надії мене немає, а ось через це я й не тямлюсь. А коли чую, що ви віддаватись маєте, то від люті ладен убити когось. Ви повинні простити мене, Сюзанно». Він замовк, рибкам перестали кидати хліб, вони застигли у воді, вишукувались майже в лінію, мов англійські солдати, і дивились на людей, що схилилися над ними, але за них уже не дбали. Дівчина прошепотіла, чи то засмучуючись, чи то зрадівши. «Шкода, що ви одружені, Що ж поробиш? Немає ради. Кінець!» Він зненацька обернувся і шепнув їй коло самого обличчя. «А якби я був вільний, чи віддалися б ви за мене?» Вона щиро відповіла. «Так, любий друже, віддалася б. Ви мені більше за всіх подобаєтесь». Він підвівся і пробурмотів «Спасибі!» «Спасибі! Благаю вас, не давайте згоди нікому! Почекайте ще трохи! Благаю вас! Обіцяєте мені?» Вона прошепотіла, трохи схвильовано, не розуміючи, що він хоче. «Обіцяю!» Дюра кинув у воду кусень хліба, що тримав у руці, і подався геть, не попрощавшись, ніби зовсім голову втратив. Всі рибки жадібно кинулись на пухкий шмат м'якуша, що впав. «Не розім'ятий пальцями по воді!» і вхопилися за нього, за жерлими ртами. Потягли його в другий кінець басейну, метушились тепер під ним, як рухливе горно, як жива, круглява квітка, кинута маківкою у воду. Здивована і стурбована Сюзанна підвелася і помало вернулася у кімнату. Журналіста вже не було. Додому він прийшов дуже спокійний і спитав у Мадлени, що писала листа. Ти обідтимеш у п'ятницю у Вольтері. Я піду. Вона вагалась. Ні, мені трохи не здужується. Я краще вдома лишусь. Він відповів. Як знаєш, ніхто тебе не силиє. Потім узяв капелюха і зразу ж знову пішов. Він давно вже за нею наглядав. стежив слідкував і знав кожен її крок. Сподівана година нарешті настала. Він чудово зрозумів, що означає той тон. Я краще дома лишусь. Наступними днями він був до неї дуже ласкавий. Навіть веселим здавався. Не так, як завжди, вона казала. От знову став любеньким. У п'ятницю він прибрався рано, щоб, мовляв, кудись сходити перед обідом у патрона. Коли шостої години він пішов, поцілувавши дружину. І на площі Нотр Дам де Люрен узяв карету. Візникові він сказав. Спинитись коло 17-го номера на вулиці Фонтек і стоятимете, аж поки я не скажу вам рушати. Потім повезете мене до ресторану «Півень Фазан» на вулиці Лафейта. Карета рушила ступою і дюра спустив штори. Коли візник спинився проти юганку, він почав пильнувати двері. Через 10 хвилин з'явилась Медлена і пішла по бульвару. Відпустивши її далеченько, він відхилився від дверей і гукнув. «Рушайте!» Візник рушив і приставив його до відомого в цьому кварталі ресторану «Півень Фазан». Жорж зайшов до спільної зали і помало взявся до страви, поглядаючи в ряди година-годинника. Ось сьомій з половиною, випивши кави і дві чарки коньяку та викоривши поволі гарну сигару, він вийшов – гукнув іншу карету, що проїздила порожняком, і сказав вести себе на вулицю для Рош фуко Не питаючи ні про що у швейцара, він зайшов на третій поверх будинку, який назвав візникові, і спитав, коли покоївка відчинила його. «Пан Жібер де лордома? Правда ж?» «Так, пане». Його провели до вітальні, де він хвилинку зачекав. Потім до нього вийшов високий чоловік військового вигляду з орденом на грудях – Сивий, хоч ще й молодий. Дюра привітався з ним і сказав, «Як їй передбачав, пане поліцейський комісаре, моя дружина обідає із своїм коханцем у мабльованих кімнатах, найнятих на вулиці Мартін». Урядовець уклонився, «Я до ваших послуг, пан». Жорж провадив. «Часу в нас до дев'ятої години, правда? Пізніше ви не можете прийти в приватне помешкання, щоб установити перелюбство». Не зовсім так, пане. Зимку до сьомої, а від 31 березня до дев'ятої. У нас 5 квітня, отже часу маємо до дев'ятої години. Гаразд, пане комісаре, внизу мене чекає карета. Ми можемо взяти агентів, що з вами поїдуть, а кологанку трохи почекаємо. Що пізніше прибудемо, то більше шансів матимемо спіймати їх на гарячому. Як знаєте, пане? Комісар вийшов. Потім вернувся в пальто, що ховали його трикольоровий пояс. На дверях він посторонився, щоб пропустити дюра. Але журналіст, захоплений своїми думками, відмовився виходити перший і казав «Я після вас, після вас». Урядовець сказав «Проходьте ж, я у себе вдома». Тоді Жорж вийшов, уклонившись. Спочатку вони забрали в комісаріаті трьох агентів у цивільному строї – Божож ще вдень попередив, що ввечері буде облава. Один з агентів сів на передку коло візника, двоє залізли в карету. І потім кучер повіз їх на вулицю Мартір. Дюра казав, «У мене є план помешкання. Це на третьому поверсі. Спочатку йде маленький передпокій, далі спальня. Всі три кімнати сполучаються. Тікати немає куди. Поблизу живе Слюсар, він у вашому розпорядженні». Коли доїхали до приватного будинку, було ще тільки чверть на дев'яту, і вони мовчки чекали більше як хвилин двадцять. А за чверть дев'ята Жорж сказав «Тепер ходімо». І пішли сходами, не турбуючись про швейцара, що до того ж їх і не примітив. Один агент лишився на вулиці пильнувати входу. На третьому поверсі всі четверо спинилися, дюра припав ухом до дверей, Потім зазирнув у замкову шпарину, він нічого не почув і не побачив, подзвонив. Комісар сказав агентам «Стійте тут, на і почали чекати. Хвилинки через дві-три Жорж знову подзвонив кілька разів у ряд. Вони почали шелесту помешкати, потім тихенькі кроки, хтось підійшов прислухатись. Тоді журналіст голосно постукав у двері зігнутим пальцем Голос жіночий, хоч і змінений голос, запитав «Хто там?» – урядовець відповів «Іменем закону відчиніть!» Голос знову спитав «Хто ви такий?» «Поліційний комісар! Відчиніть! А то вивожу двері!» Голос провадив «Що вам треба?» Тут дюра сказав «Це я! Від нас уже не втечеш!» Тут під босих ніг почав віддалятися Потім знову через хвилину почувся за дверима. Жорж сказав, якщо не хочеш відчинити, ми висадимо двері. Він узявся за мідну ручку і натиснув пальцем. Не діставши відповіді, він наполіг на двері так само, що старий замок цих меблевих кімнат не витримав. Винтики повернулися, і молодик трохи не впав на медлену. Та свічкою в руці стояла в передпокої розпатлана, боса, в самій сорочці та спідниці. Це вона, ми її піймали, скрикнув він і кинувся в помешкання. За ним рушив комісар, скинувши капелюха. Спантеличена молода жінка йшла позаду, присвічуючи їм. Вони прийшли їдальню, де на неприбраному столі стояли рештки вечері. Порожні пляшки від шампанського, тарілка паштету, курячі кістки і два недоїдені шматки хліба. На миснику стояли дві тарілки з купою устричних черепашок. У кімнаті було як після бійки, на стільці жмутками кинуто жіночу сукню, а на рушці крісла висіли верхи штани. Дві пари черевиків, пара великих і пара малих валялися на боці кололіжка. Це була кімната мебльованого дому з банальною обстановкою, повита гидким і днудним духом готельного помешкання, духом, що випаровується з фіранок, матраців, цін, стільців, Духом усіх людей, що спали чи жили день або півроку в цій публічній домівці І лишили тут свій запах, той людський запах, що збирався потроху від кожного Змішаний, невиразний і моторожний І нестерпний сморід, скрізь по таких місцях, однаковий На Коминковій притулену тарілку з тістечками, пляшку-шердзеку і дві недопиті чарки на бронзовому годиннику, закриваючи циферблат, лежав великий чоловічий капелюх. Комісар худко обернувся і запитав, не зводячи з медлени очей: Ви, пані Клара Медлена Дюреа, законна дружина, журналіста, проспера Жоржа Дюреа, присутнього тут? Вона здушено вимовила: Так, пане, що ви тут робите? Вона не відповіла. Урядовець провадив. «Що ви тут робите? Ви не в себе вдома, а в мебльованих кімнатах, та ще й майже роздягнені. Чого ви сюди прийшли?» Він хвилинку почекав, а що вона знову таки мовчала, сказав, «Якщо ви, пані, не хочете відповідати мені, то мені доведеться з'ясувати це самому». На постелі лежало щось ніби тіло, загорнуте в ковдру. Комісар підійшов і укнув. «Пане!» Той не ворухнувся. Здавалося, він лежав Ницьма, уйкнувшись головою в подушку, урядовець торкнувся того, що мало бути плечем, і сказав: Пане, не змушуйте мене вживати сили. Але загорнуте тіло не ворухнулося, мов мертве було. Дюра, підбігши, швидко схопився за ковдру, смикнув її, вирвав подушку і відкрив мертве бліте обличчя пана Ляроша Матіє. Він нахилився до нього і тремтячи від бажання схопити його за горло та затушити сказав йому крізь зуби «Будьте хоч сміливі у своєму безчесті!» Урядовець знову спитав «Хто ви такий?» А коли приголомшений коханець не відповів, він додав «Я поліцейський комісар і вимагаю, щоб ви назвалися». Жорж скрикнув, трисучись із люті «Та відповідайте же, бо є гузе, а то я сам вас назву». Тоді чоловік на ліжку пробурмотів «Пане комісаре, не дозволяйте йому ображати мене, адже ж я з вами маю справу, кому мені відповідати, вам чи йому?» Здавалося, у нього пересохло в горлі. Урядовець відповів, «Мені, пане, тільки мені, я питаю вас, хто ви?» Той замовк, він натягнув ковдру аж до шиї і злякано поводив очима. Його закручені вузики здавалися чорними на білому обличчі. Комісар провадив, ви не хочете відповідати, тоді я мушу вас заарештувати. У всякому разі вставайте, я допитаю вас, коли одягнетесь. Тіло заворушилось на ліжку, і губи прошепотіли. Та я не можу при вас. Чому? – спитав урядовець. Той пробурмотів. Бо я зовсім голий. Дюра глузиво засміявся, підняв з долу сорочку і крикнув, кинувши її на ліжко. Ну там... «Вставайте! Коли ви роздягалися при моїй дружині, то можете при мені одягтися!» Потім одвернувся і підійшов до коминка. Медлена вже опанувала себе і, зрозумівши, що все пропало, на все була готова. В її очах світилась зухвалість і, скрутивши папірець, вона запалила. Мов, до прийому десятьох свічок у лихенькому канделябрі, що стояв на мармуровому коминкові. Сама прихилилася до коминка спиною, витягла... Витягла до пригаслого вогню босу ногу, закотивши цим рухом ззаду спідницю. Ще ледве на стайнах трималася. Взяла цигарку з рожевого картонного коробка, запалила її і почала курити. До неї підійшов комісар. Чекаючи, поки її співучасник одягнеться, вона недбало спитала. «Ви часто такі справи проводите?» Він поважно відповів. «Намагаюся якнайрідше, пані». Вона глузливо промовила. «Вітаю вас». Діло не дуже чисте. Вона вдавала, що чоловіка свого не примічає і не бачить. Тим часом добродій з ліжка вбирався, а Він надів штани, узув черевики і підійшов, одягнувши жилет. Комісар звернувся до нього. «Чи скажете ви тепер, пане, хто ви такий?» Той не відповів. Комісар промовив. «Доведеться вас заарештовувати». Тоді той скрикнув зненацька. «Не займайте мене, я особа недотурканна». Дюра кинувся до нього, не мов повалити його хотів, і просичав. «Вас на злочині спіймано, на злочині! Я можу вас заарештувати, коли схочу, а тож можу!» Потім тремтячим голосом гукну. «Цей добродій!» Лярош Матіє, міністр закордонних справ. Поліцейський комісар здиво оступлений і пробурмотів. «Та справді, пане, ви скажете, хто ви такий?» Той зважився і голосно відповів, «Цей раз не гідник, не збрехав, я дійсно міністр Лярош Матіє». Потім, показуючи рукою Жоржеві на груди, де блищала маленька червона пляма, додав, «А цей мерзотник носить на грудях орден, що від мене дістав». Дюра по полотнів він прутко вирвав з петлиці племенисту стрічку і шпурнув її в коминок. «Ось чого вартий орден, одержаний від такого шахрая, як ви!» Вони стояли, віч у віч, осатанілі, стиснувши кулаки. Один худий, з пухнастими вусами, а другий гладкий, з вусиками, закрученими в кільця. Комісар межчись там між ними. «Панове, не забувайте, так негідно поводитись!» Вони замовкли і подверталися. Медлена стояла та все курила, посміхаючись. Комісар сказав. «Пане міністр, я застав вас наодинці з панією Дюра, вас на ліжкові, а її майже голу. Вашу одежу розкидану скрізь по кімнаті. Все це доводить перелюбство. Ви не можете заперечувати очевидності. Що ви на це скажете?» «Лярош Матіє пробурмотів Нічого не скажу. Виконуйте свій обов'язок». Комісар звернувся до Мадлени. «Ви признаєтесь пані, що це ваш коханець?» Вона зухвало відповіла – «Я не заперечую, він мій коханець!» «Цього досить!» Потім урядовець записав дещо про стан помешкання та розташування покоїв. Коли він дописав, міністр, що вже одягнувся і чекав із пальтом і капелюхом у руках, спитав. «Я вам не потрібен, пане! Що я маю робити? Чи можна мені йти?» Дюра обернувся до нього і мовив, недбало посміхаючись. «Навіщо? Ми кінчили! Ви можете знову лягати в ліжко, пане!» Ми зараз лишаємо вас на самоті, і злегка торкнувся урядовця за руку. Ходімо, пане комісаре, нам немає що тут робити. Комісар трохи здивовано пішов за ним, але на порозі жор пропустив його першим. Той церемоно відмовився. Дюра обстоював. Проходьте, пане. Комісар сказав після вас. Тоді журналіст уклонився і промовив вічливо іронічним тоном. Тепер ваша черга, пане поліцейський комісаре. «Я тут майже в себе вдома». Потім тихо, немово бурено причинив за собою двері. Через годину Жорж Дюра прийшов до редакції «Французького життя». Пан Вольтер був у кабінеті, бо й далі керував та пильно цікавився газетою, що стала надзвичайно поширеною і дуже сприяла щораз більшим операціям його банку. Директор підвів голову і запитав, «А, це ви? Кумедний у вас вигляд?» Чому ви обідати не прийшли? Звідки це ви? Свідомий, вражений від своєї заяви, молодик оповістив, підкреслюючи кожне слово. Я скинув зараз міністра закордонних справ. Вольтер подумав, що це жарт. Скинули міністра? Як це? Я міняю кабінет, от і все. Давно вже слід виперти цього падлюку. Старий здиво подумав, що співобітник його п'яний, він пробурмотів: «Ну, ви згузду з'їхали?» «Аж ніяк! Я допіру спіймав пана Ляроша Матьє з моєю дружиною. Поліційний комісар установив перелюбство, край міністрові». Спантеличений Вольтер сунув окуляри геть на чоло і запитав. «Ви що, жартуєте? Аж ніяк! Я навіть напишу про це допис до хроніки». «Та що ви хочете? Скинути цього шахрая, цього негідника, цього громадського шкідника». Жорж поклав капелюха на крісло і додав, «Лихо тому, хто стане мені на дорозі, я нікого не прощаю». Директор ще не зважувався повірити, він пробурмотів «Ну, а ваша дружина?» «Завтра вранці подаю заяву про розлуку, спроваджую її назад, до небіжчика Форесіє. Ви хочете розлучитись?» «А що ж, я був смішний, але мені доводилось дурником прикидатися, щоб їх застукати». Тепер усе гаразд, господар становища я. Вольтер не міг стямитись, злякано поглядав на дюра і думав, чорт, цього хлопця варто держати. Жорж провадив. тепер я вільний, маю певний статок, у жовтні на перевиборах виставлю свою кандидатуру на батьківщині, де всі мене знають, я не міг не досягнути якоїсь становища поша не сподіватися з цією жінкою, яка всім здавалася напевною. Вона мене як йолопа закрутила, я й піймався в тенета. Та коли зрозумів її гру, я її мерзотницю вистежив. Він засміявся і додав, це Форестіє був рогоносцем, несвідомий рогоносець, довірливий. А я звільнився від нужі, яку він покинув мені. Руки в мене розв'язані, тепер я далеко піду». Він сів верхи на стільця і приказав, мов у сні Я далеко сягну. А пан Вольтер уже дивився на нього широкими очима, забувши про окуляри на чолі, та думав сам собі тож далеко сягне цей негідник. Жорж підвівся, піду писати замітку. Треба обережно це зробити, але для міністра вона буде погибна, ця людина пропаща, нічим його не врятуєш. Французькому життю немає рації його милувати. Старий повагався трохи, потім згодився. Пишіть, мав він, так йому й треба. Розділ дев'ятий. Минуло три місяці. Дюра за цей час добився розлучення, дружина його знову прибрала ім'я Форестіє. 15 липня вольтери мали виїжджати до Трівуля і на прощання було вирішено провести день за містом. Для цього вибрали четвер. І вранці о 9 годині Вирушили великим ландо на шість місць, запряженим двома парами поштових коней. Снідали мали у Сан-Жермені, павільйоні Андрій Четвертого. Любий друг не хотів, щоб у товаристві були крім нього чоловіки, Він не терпів присутності і навіть самої фізіології Маркіса Деказоля. Але в останню хвилину вирішили рано вранці заїхати по графа Деля Тур і Валена. Напередодні його попередили. Коні клусом пробігли по алеї Єлсейських полів, далі виїхали в Булонський ліс. Стояла чудово, не дуже гаряча літня днина, ластівки креслами на синьому небі, широкі кола, і слід від їхнього лету здавалося довго чудово в та повітрі. Троє жінок, мати та дочки, сиділи в глибині ладо, а троє чоловіків, двоє запрошених побіг Вольтера на лавочці спереду. Минули сену, об'їхали Монвольтер'ян, потім дісталися до Божеві Валя і пустилися далі по берегу до Пека. Грав Делатір і Вален літній уже чоловік з довгими ріденькими баками, що вирушилися від найменшого вітерця. Дюра з цього приводу сказав, вітер вельми ефектно грає його бородою. Ніжно дивився на розу. Вже місяць вони були заручені. Жорж часто поглядав на Сюзану. Обоє вони були дуже бліді, очі їхні скидалися, виявляли, здавалося, згоду порозуміння, звіряли таємницю думки і розбігалися. Пані Вольтерн була спокійна і щаслива. Сніданок був довгий. Перш ніж вернутися до Парижа, Жорж запропонував погуляти на терасі. Спочатку й любувалися на краєвид, усі стояли рядком коло стіни і захоплено споглядали на широкий обрій. Біля підгір'я Товасто горба бігла сена до мезон лафату, мов безкрая змія серед зела. Праворуч на крутобережі здіймався небо, величезний силует марлійського водогону, нагадуючи гусінь з великими лапами, а марлі ховалась туди, де далі за деревами. У безмежній долині, що лежала навпроти, де неде де мріяли села. Озера в'язінні ясними й чистими плямами. Блищали у маршавому залі невеличкого гаю. Ліворуч, у далечині, стриміли гострі дзвіниці Сартрувіля. Вольтер заявив, ніде у світі не знайдеш такої панорами. Такої і в Швейцарії немає. Потім усі помало рушили погуляти і потішатися краєвидом. Жорж і Сюзанна лишилися позаду. Коли решта трохи відійшла, він сказав їй тихо, стриманим голосом. «Сюзанна!» «Я божесплю сплю вас, я вас безмежно кохаю!» Вона прошепотіла. «І я, любий друже!» Він провадив. «Якщо ви не будете моєю дружиною, я поїду з Парижу, поїду з Франції!» Вона відповіла. «Спробуйте попросити дозволу в тата, може він згодиться!» Він нетерпляче махнув рукою. «Ні, кажу вам у десяте, що даремно, мені зачинять двері вашого дому!» Мене прожинуть з газети. Навіть бачитись нам не дозволять. От такого щастя я доб'юсь, коли зроблю офіційну пропозицію. А вас пообіцяно Маркісу де Казолю. Сподіваються, що ви згодитесь з рештою і чекають. «Що ж тоді робити?» – спитала вона. «Чи любите ви мене так, щоб починити безумство?» Вона відповіла. «Так». «Велике безумство?» «Так». «Найбільше з безумств?» «Так». Чи стане вам сміливості піти проти батьків? Так, справді? Так. Ну, так є одним один спосіб. Треба, щоб справу розпочали ви, а не я. Ви, пестунка, вам усе дозволено, а ваша забаганка нікого не здивує. Слухайте ж, сьогодні ввечері, коли прийдете додому, підете до мами, спочатку тільки до мами, і признайтесь їй, що хочете зі мною одружитися. Вона дуже схвилюється і дуже рознівається. Сюзанна урвала його О, мама безперечно згодиться Він жваво відповів Ні, ви її не знаєте Вона більше рознівається І більше обуриться, ніж ваш тато Побачите, вона вам відмовить Та ви обстоюйте своє Не поступайтеся Кажіть, що хочете зі мною побратися Тільки зі мною і більше ні з ким Добре? Добре А від матері підете до батька І скажете йому те саме Поважно і рішуче так, так, а далі? А далі починається найважливіше. Якщо ви вирішите твердо, твердо вирішите бути моєю дружиною, моя Люба, Люба Сюзаночко, тоді я вас викраду. Вона аж кинулась з радощів і трохи в долоні не заплескала. Ой, яке щастя, ви викрадете мене? Коли саме? Вся давня поезія вчорашніх викрадень, поштової карети, корчми, всі чудові книжки, пригоди відразу сплили в її думках. Як чарівний сон, що ось ось здійсниться, вона питала, коли ж ви мене А Він тихенько відповів, та сьогодні ввечері, вночі. Вона спитала, затремпівши, і куди ми поїдемо? Це вже моя таємниця. Зважайте на те, що ви робите. Подумайте, що після цієї втечі ви мусите бути моєю дружиною. Це єдиний спосіб, але він дуже небезпечний для вас. Вона заявила, я зважилась. Де я з вами зустрінусь? Ви можете вийти з дому непомітно? Так, я вмію відмикати хвіртки. Гаразд. Коли десь у півночі швейцар ляже спати, вийдіть до мене на Майдан згоди. Я чекатиму вас у кареті проти Морського міністерства. Прийду. Справді? Справді. Він узяв її рукою і потиснув. О, як я вас люблю. Яка ви добра і смілива. Так ви не хочете виходити за Казоля? О, ні. Тато ваш, дуже гнівався, коли ви відмовились Певно, бо хотів завдати мене в монастир Бачите, треба бути рішучою А я й буду Вона дивилася на широкий обрій Захопившись думкою про викрадення Вона поїде з ним далеко-далеко Її викрадуть Вона пишалась цим Вона зовсім не думала про свою славу Про те, що їй можуть спіткати без честя Та чи знала, чи догадувалась Пані Вольтер лукнула, обернувшись та йдеш сюди, мила! Що ти там ворожиш з любим другом?» Вони підійшли до товариства, розмова йшла про купання на морі, куди Вольтери незабаром спиралися. Потім поїхали назад через шату, щоб не вертатися цією самою дорогою. Жож мовчав. Він мріяв. «От таке! Коли цій дівчині стане сміливості, він нарешті йде свого. Три місяці оплутував він її невідпорними тенетами свого кохання». Він спокусив її, полонив, переміг, примусив її любити себе, як умів примушувати, і легко зачарував душу цієї легковажної ляльки. Перед усім він добивався, щоб вона відмовила Казолеві. Тепер він умовив її, щоб утекла з ним, бо іншої ради не було. Він добре розумів, що пані Вольтер ніколи не згодиться віддати йому дочку. Вона ще любила його. Вона любитиме його завжди, з невсепущою пристрастю. Він стримував її невмисною холодністю, але почував, що безсила жадівна жага змагає її, вона ніколи не згодиться, ніколи не дозволить йому взяти Сюзанну. Та коли дівчина потрапить до його рук, він розмовлятиме з батьками, як рівний з ними. Пірнувши в ці міркування, Дюра не прислухався до того, що йому говорили, і відповідав неохоче. Здавалося, він сямився тільки тоді, коли в'їхав до Парижа. Сюзана теж була замислена. І дзвіночки на конях бриніли в її голові, показуючи їй безконечні шляхи, освячені вічним місяцем, темні ліси, придорожні корчми і людей, які хапливо перепрягали карету, бо ж усі догадаються, що за ним женуться. Коли виїхали на подвір'я, жоржа хотіла затримати на обід. Він відмовився і пішов додому. Трохи перекусивши, він упорядкував свої папери, немов збирався в далеку подорож. Спалив компроментуючі листи, інші поховав, написав декому з приятелів. В ряди годи поглядав на годинника, думаючи, о, там, мабуть, парня, і неспокій гризе його серце, а коли не пощастить? Та чому б йому боятися? Він завжди виплутається, проте велику гру затіяв він цього вечора. Коло одинадцятої години він вийшов, узяв карету і під'їхав до аркад морського міністерства на Майдані згоди. Вряди години годи присвічував сірником на годиника. Коли побачив, що ближиться північ, його охопила шалена нетерплячка. Він раз у раз визирав із карети. Десь на далеких дзигарях вибило дванадцяту. Потім на інших, ближче, потім на двох дзигарях водночас. Потім ще раз. Уже зовсім далеко. Коли вщух дзвін, Жорж подумав. «Кінець, все пропало, вона не прийде». Проте вирішив чекати до світу. В таких випадках треба бути терплячим. Він почув, як передзвонить чверть, потім половину, потім три чверті, і всі годинники один по однім повторили першу. Він уже не чекав. Він сидів, сілкуючись зрозуміти, що могло статися. Зненацька в двері просунула жіноча голівка і запитала, «Ви тут, любий, друже?» Він аж підскочив, горло здушило, «Це ви, Сюзано. А то ж я. Він ніяк не міг відчинити дверцята і приказував А це ви, це ви, заходьте. Вона ввійшла і безсилу впала на сидіння. Він крикнув візникові рушайте. І карета поїхала. Вона мовчки віддихувалась. Він спитав ну як? Як же воно було? Вона прошепотіла, зовсім не притомніючи. О, це був жах, особливо в мами. Він тремтів від хвилювання. У мами? Що ж вона казала? «Розкажіть мені!» о, який жах! Я все обдумала заздалегідь!» Прийшла до неї і виклала їй свою справу. Вона зблідла, а тоді крикнула «Ніколи! Ніколи!» Я плакала, гнівалась, що ні за кого, крім вас, не віддамся. Мені здавалося, що вона поб'є мене. Вона, мов божевільно казала, що завтра ж зашле мене в монастир. Такою я її ніколи не бачила. Її ніколи! Тоді й тато прийшов на її крик він не так обурився, як вона, але заявив, що ви не досить добра партія. Вони обурили мене, і я кричала голосніше за їх обох. І тато драматичним тоном, який йому зовсім не личить, велів мені йти геть. Тоді я остаточно вирішила тікати з вами. І ось я тут. Куди ми їдемо? Він ніжно оповив її стан і жадібно, неспокійним серцем слухав її розповідь, почуваючи злісну ненависть до її батьків. «Але їхня дочка у нього, тепер вони поскачуть!» Він відповів, «На потяг ми вже спізнилися, карета довезе нас до Севра, де ми перебудемо ніч, а завтра поїдемо до Лярош-Гійон. Це гарненьке село на березі Сени, між Мантом та Баньйором. Вона прошепотіла, «У мене ж і речей нема, нічого немає!» Він безтурботно посміхнувся, «Чиба, ми там улаштуємось!» Карета котилася вулицею. Жорж узяв ручку дівчини і почав поволі жадівно цілувати. Не знав, що їй казати, бо не звик до платонічних пестощів. Та зненацька йому здалося, що вона плаче. Він злякано спитав, «Що це ви, любенька?» Вона відповіла крізь сльози. «Мабуть, бідна мама і заснути не може, коли примітила, що я втекла. Мати їй справді не спала. Коли Сюзанна вийшла з кімнати, Пані Вольтер лишилась наодинці з чоловіком. Вона спантеличено, пригноблено спитала Боже мій, що ж це таке? Вольтер гнівно скрикнув Те, що інтриган цей приворожив її. Через нього вона й казелеві відмовила на посах ласиться, сто чортів. Він обережно ходив по кімнаті і казав: Ти теж весь час принаджувала його, лестила йому, пестила його, не знала, як йому догодити. «Зранку до вечора тільки бувало і чуєш, любий друже, любий друже, от тепер і маєш!» Вона пришепотіла, пополотнівши. «Я? Я його принаджувала?» – він крикнув їй. «Та ти ж, ви всі показилися через нього! Марель, Сюзана, і ти! Ти думаєш, я не бачу, що ти двох днів без нього побути не можеш?» Вона трагічно випростилась. «Я? «Я не дозволяла вам так зі мною розмовляти!» Ви забуваєте, що я не у вашій крамниці виховувалась. Він спочатку спинився спантеличино, потім скажено вилився і вийшов, групнувши дверима. Лишившись в самоті, вона інтуїтивно глянула на себе в дзеркало, мов хотіла побачити, чи ніщо в ній не змінилось. Такою неможливою страхітливою здавалася їй ця подія. Сюзана закохана в любого друга, і любий друг хоче одружитися з Сюзаною. Ні, вона помилилася, це неправда, цілком природно, що дівчинка не байдужа до цього гарного хлопця Вона наділася, що їй дозволять віддатися за нього Але він, він, напевно, до цього зовсім не причетний, Вона міркувала та схвильовано, як буває з тим, кого раптом прибило важке горе Ні, любий друг нічого, мабуть, не знав про Сюзанну Витівку І вона довго думала про те, винний чи не винний цей чоловік який це негідник, коли він сам усе підстроїв, і що буде далі, скільки небезпек і мук вона передбачила. Та коли він нічого не знає, то все ще можна полагати, на півроку поїхати з Сюзаною в подорож, та й усе. Але сама вона, як з ним потім бачитиметься, бо не переставала його любити. Ця пристрасть увійшла в неї, мов, вістря стріли, такої на раз не вирвеш, жити без нього неможливо, краще смерть. Страх і невпевненість опосіли її, в голові починало болісно стукати, думки ставали важкими, турботними, гнітючими. Вона плуталась у здогадках, розпаж брав її від невідомості. Глянула на годинника, минула вже перша. Вона подумала, я не можу лишитися так, я божеволію, треба дізнатися, розбуджу Сюзанну і розпитаю її. Скинула черевики, щоб не робити шелесту, і пішла свічкою в руках. До дочиної кімнати. Тихенько відчинила двері, зайшла, глянула на ліжко, воно не було постелене. Спочатку вона не зрозуміла, подумала, що дівчинка і досі сперечається з батьком. Але зразу ж страшна підозра охопила її, і вона подалася до чоловіка. а бігла в кімнату бліда і затихана, вольтерн ще читав. Лежачи, він злякано спитав, ну що, що тобі? Вона прожабоніла, ти бачив Сюзану? Я? Ні. «Навіщо? Вона, вона, вона вийшла, її немає в кімнаті!» Він схопився з ліжка, зупом, тофлів і без штанів З розвіяною сорожкою собі кинувся до дочиної кімнати Війшовши, зразу збагнув усе Дочка втекла Він упав на крісло і поставив долі лампу Прийшла й дружина Вона прошепотіла. «Ну?» Йому бракувало сили відповісти Він уже не гнівався і зітхнув «Кінець! Вона в нього! Ми пропали!» Вона не зрозуміла, як пропали. «А так, тепер він уже мусить удружитися з нею!» Вона не самовито крикнула. «Він ніколи! Ти збожеволів!» Він сумно відповів. «Голосінням не зарадиш!» Він викрав її, він її знечестив. Найкраще – це віддати її йому. Коли добре все зробити, то ніхто й не знатиме про цю пригоду. Вона приказала, тремтяче від страшного хвилювання. «Ніколи, ніколи він не візьме Сюзани!» «Я ніколи не згоджуся!» Вольнерт пригнічено прошепотів. Та він уже її взяв, кінець. Він триматиме і ховатиме її, аж поки ми не поступимось. Так, щоб уникнути скандалу, треба поступитися зразу. Дружина його, знемагаючи від своєї невисловної туги, приказала. «Ні, ні, я ніколи не згоджусь!» Він нетерпляче відповів. «Та тут нема про що говорити. Мусимо! Ох, Шахрай, як він нас обморочив!» а все-таки він спритний. Ми могли б знайти когось багатшого кращого становищем, але не розумом, не майбутнім. Це людина з майбутнім. Він буде депутатом і міністром. Пані Вольтер скрикнула в дикім нестямі. І я ніколи не дозволю йому побратися із Сузаною. Чуєш? Ніколи! Він обурився. І зрештою, як людина практична, взяв любого друга під свою оборону. Та мовчиш, «Кажу тобі, що треба, конче треба, і хто зна, може ми й не шкодуватимемо. Ніколи не знаєш того, чого такий молодець доскочить. Бачила, як він трьома статтями скинув того дурня Ляроша, і якими ще гідними статтями, а це важко було в його становищі обуреного чоловіка. У всякому разі, ми в його руках, цього вже не зміниш». Їй хотілось кричати, битися об землю, рвати на собі волосся. Нарешті вона розпачливо промовила. Він не візьме її, Я не хочу. Вольтер підвівся, взяв лампу і сказав. Слухайте, вперта, як і всі жінки. Ви чините, як вам підказує чуття. Ви не вмієте миритися з обставинами. Ви вперті. А я кажу, що він одружиться з нею. Так треба. І вийшов, човгаючи пантофлями. Пройшов. Мовкумедний привид у нічній сорочці по широкому коридору розлого соного будинку і тихо зайшов до своєї кімнати. Пані Вольтер стояла, приголомшена несусвітним болем. Вона ще не гаразд усе зрозуміла, вона тільки мучилась, потім їй здалось, що не може тут стояти до ранку. Їй безмежно хотілося тікати, бігти куди очі, шукати допомоги, рятунку. Думала, коли може до себе покликати кого. Не знаходила священика, так священика, впасти до його ніг, признатися йому всьому, висповідати йому свій гріх і свій розпач. Він зрозуміє, що той негідник не може побратися із Сусаною і не допустити до цього. Їй негайно треба священика. Але де його знайти, куди піти? Проте так вона не могла лишатися. Тоді перед її очима промайнув, ніби видибо, ясний образ Ісуса, що йшов по хвилях. Вона побачила його так виразно, немов дивилася на картину. Отже, він кликав її, він казав їй, «Прийди до мене, схилися навколішки до моїх ніг, я заспокою тебе, я навчу тебе, що робити». Вона взяла свічку, вийшла і подалася до оранжереї. Ісус був геть у кінці її, в кімнаті, що зачинялася за скеленими дверима, щоб вогкість не зіпсувала полотна. Кімнатка ця нагадувала каплицю серед дивовишного лісу. Увійшовши до зимового саду, який бачила завжди в ясному освітленні, пані Вольтер злякалась його темної глибини. Важкі випари тропічних рослин нависали густим туманом. Двері були зачинені, і повітря цього дивного гаю, замкнуто під скляною баною, душило груди, дурманило, п'янило, було насолодке і болісне, оповивало тіло невиразним почуттям будної слабості і смерті. Нещасна жінка поволі йшла, схвильована темрявою, де в миготіні свічки перед нею зринали чудернацькі рослини, взір стихій, облудних істот, несвітських потвор. Раптом вона побачила Христа розчинила двері до кімнати і упала перед ним навколішки. Спочатку вона безтямно молилася, шепотіла слова любові, жагучі і розпачливі благання. Коли ж запал її поклику втишився, підвела на нього очі і завмерла із страху. Він так нагадував любого друга у відблисках тремтячого світла, що, здавалося, не Бог уже, а коханець на неї дивиться. Це були його очі, його чоло, вираз його обличчя, його холодний та гордовитий вигляд. Вона бурмотіла Ісусе, Ісусе, Ісусе, а ім'я жож тремтіло їй на устах. Зненацька вона подумала. Що, може, в цей самий час Жорж володів її дочкою. Він сам з нею в кімнаті. Він, він з Сюзаною, вона казала, Ісусе, Ісусе. Але думала про них, про свою дочку і про свого коханця. Вони самі в кімнаті, вночі. Вона бачила їх, бачила їх так виразно, що вони стояли перед нею замість картини. Вони сміялися, цілувалися, в кімнаті темно, завіса над ліжком відхилена. Вона підвелася, щоб підійти до них, щоб узяти дочку за волосся і вирвати з його обіймів. Вона схопить її за горло, задушить її свою дочку, свою невинну дочку, що тому чоловікові віддалась. Ось торкнулася уже. Її руки вдарились у полотно, її пальці черкнули ніг хреста. Вона голосно скрикнула і впала горілиць. Свічка перекинулась і погасла. Що було далі? Їй довго вважалося щось чудернацьке й страшне. Перед очима її весь час стояв Жож і Сюзанна, обнявшись з Ісусом Христом, що благословив їхнє злочинне кохання. Вона невиразно почувала, що лежить не у своїй кімнаті, хотіла схопитись, бігти, але не могла. Якийсь заціпеніння охопило її, скувало її тіло, лишивши на волю тільки думки тривожні, пригнічені. Гидкими, нереальними, фантастичними видивами. Пойнято нездоровим сном, чудним, часом і смертельним сном, Що нагонять на людину усипливі тропічні рослини З химерними обрисами і дурманною запашністю. Вранці пані Вольтер підняли непритомно, Напівзадушену коло Ісуса на хвилях. Вона так захворіла, що навіть боялися за її життя. Тільки другого дня – вона прийшла до тями і почала тоді плакати. Слугам пояснили, що Сюзану несподівано висли до монастиря. Пан Вольтер отримав від дюра довго листа і відповів згодою на його шлюб з дочкою. Любий друг кинув це послання в поштову скриньку, коли виїздив із Парижа, бо приготував його заздалегідь увечері. В ньому він писав дуже шанобливо, що давно вже дівчину любив, що жодної змови між ними не було, але коли вона прийшла до нього по своїй волі і сказала «Я буду вашою дружиною», він визнав за своє право затримати її, ба навіть перехопити до того часу, коли одержить відповідь від батьків, яких законних воля не менше від нього важлива, ніж воля його нареченої. Він просив, щоб пан Вольтер відповів йому до запитання, а вже один з приятелів має переслати йому цього листа, коли одержав те, Чого хотів, привіз Сузану в Париж і відрядив до батьків, вважаючи за краще самому до певного часу не з'являтись. Вони прибули шість днів на березі Сени в Лярож Гійоні. Ніколи дівчині ще не було так весело. Вона уявляла себе пастушкою. Він видавав її за сестру, і вони жили у вільній і чеснотній близості з якомусь закоханому товаристві. Він вважав за найкраще поводитись з нею шанобливо. Другого дня по приїзді вона купила селянську блузку та одежу і почала вудити рибу, надівши величезного бриля, прикрашеного степовими квітами. Місцевість її зачарувала. Там була старовина башта і старовинний замок з чудовими габаланами. Жош, купивши місцевого крамаря куртку, гуляв із Сюзаною. Пішки то по березі, то на човні. Вони раз у раз захоплено цілувалися. Вона без він ледве стримуючись, та він умів собою володіти, і коли сказав їй: "Завтра повертаємось до Парижа, батько вже дав згоду", вона наївно прошепотіла: "Уже мені так весело бути вашою дружиною". Розділ 10. У маленькому помешканні на Константинопольській було темно, бо Жорж Дюра і Клотільда Немарель здибались на порозі. Швидко зайшли до кімнати, і вона сказала йому, не давши часу відчинити вікониці «Так ти женися із Сюзаною Вольтер?» Він лагідно признався і додав «А ти хіба не знала?» Вона відказала, стоячи проти нього, люта і ображена «Ти женися із Сюзаною Вольтер? Не занадто? Це занадто! Ось уже три місяці ти морочиш мене, щоб потаїти це від мене? Всі це знають, крім мене? Чоловік мені про це сказав Дюра засміявся, хоч і трохи ніяково, Поклав капелюх на ріжок комина і сів у крісло. Вона дивилась йому в вічі і роздратовано тихо промовила. «Відколи ти покинув свою дружину, ти лагодив цю штуку, а мною до часу користувався, як коханкою. І який же ти негідник!» Він спитав. «Чому це? Дружина мене зрадила, я спіймав її, дістав розлуку і женю з іншою. Що тут дивного?» Вона шепотіла тремтячи. Ох, який же ти хитрий, небезпечний негідник. Він знову засміявся. Чорт бери, нездари та йолопи, Завжди в дурні Але вона не кидала свої думки. Але як я тебе з самого початку не розкусила. Та ні, я ж думати не могла, Що ти такий мерзотник. Він прибрав гідного вигляду. Прошу тебе, зважай на слова, які ти вживаєш. Вона обурилась на цю образу. «Що? Ти хочеш, щоб я в рукавичках з тобою розмовляла? Ти поводишся зі мною як наволоч з самого першого дня знайомства, а хочеш, щоб я тобі про це не казала? Ти всіх дуриш, усіх використовуєш, скрізь уриваєш на солоду та гроші, і хочеш, щоб я поводилась з тобою як спорядною людиною?» Він підвівся, губи його тремтіли. «Мовчи, а то я виряджу тебе звідси!» Вона пробурчала. «Вирядиш звідси? Вирядиш звідси? Ти вирядиш мене звідси? Ти? Ти?» Вона вже не могла говорити, задихаючись від гніву. І раптом, ніби людь її відразу прорвалася, крикнула. «Вирядиш звідси? Так ти забув, що я платила за це помешкання з першого ж дня». «А, правда, вряди ряди годи ти перебрав його на себе, але ж хто ж його найняв? Я. Хто його зберіг? Я». «І ти хочеш вирядити мене звідси?» «Мовчиш, ти негіднику!» «Думаєш, я не знаю, як ти вправ у медлене половину водрекової спадщини?» «Думаєш, я не знаю, як ти з Сюзаною спав, щоб присилувати її віддатися за тебе?» Він схопив її за плечі і почав трясти. «Не згадуй про неї, я забороняю тобі!» Вона крикнула. «Ти спав з нею, і я знаю!» Він ладено услухати будь-що. Але ця брехня розлютила його. Правда, яку вона йому вічі кричала, озивалась дрожем, обурення його серці. Але за наклеп на дівчину, що мала йому дружиною стати, йому, скажено хотілось хотілося побити її, він сказав «Мовчи, бережись, мовчи!» І тряс її, як гілку трусять, щоб попадали овочі. Розпатлена, з божевільними очима, вона гупала, що сили. Ти спав з нею. Він випустив її, Одважив їй такого ляща, що вона покотилася до стіни. Так Лотільда обернулася до нього, сп'ялась на кулаки і веркнула ще раз. «Ти спав з нею?» Він кинувся на неї і, підгорнувши під себе, заходився стискати її так, мов бився з чоловіком. Вона раптом замовкла і почала стогнати під ударами. Не ворушилася вже, сховала обличчя в куток між стіною і паркетом та жалібно квалила. Він перестав її товкти і підвівся. Потім пройшовся по кімнаті, щоб опанувати себе, і щось надумавши, пішов до другої кімнати. Налив у миску холодної води і змочив собі голову. Тоді вимив руки і вийшов подивитися, що вона робить, ретельно витираючи пальці. Вона не зворушилась, лежала долі і тихо плакала. Він спитав «Ти довго ревтимеш?» Вона не відповіла. Він стояв серед хати, Трохи знітившись, трохи засоромившись над тілом, що коло нього валялось. Потім зненацька зважився, взяв із комина капелюх. Прощай, ключа віддаси швейцареві, коли очуняєш. Ради твоєї втіхи я чекати не буду. Він вийшов, зачинив двері і сказав швейцарові. Пані ще лишилася, вона зараз піде. Перекажіть годарові, що з 1 жовтня я звільняю помешкання. Маємо 16 серпня. Отже, термін ще не настав. І швидко подався, бо мав негайно сходити до крамниці і ще дещо купити для подарунка нареченій. Весілля призначено на 20 жовтня по закінченню парламентських канікул. Відбутися воно мало в церкві Модлене. Багато точилися розмов, та правди ніхто не знав. Ширились на різноманітніші чутки, шепотілося, що й викрадення було але ніхто цього не був певен. Слуги казали, що пані Вольтерн, яка вже й словом не згадує про свого майбутнього зятя того вечора, як шлюб їх вирішено, старялася від горя, вирядивши опівночі свою дочку до монастиря. А сама трохи не вмерла. Певна річ, вона ніколи вже не одужає. Виглядає тепер старою жінкою, волосся її посивіло, стала зовсім святиницею і причащалася щонеділі. На початку вересня у французькому житті оповіщено, що барон Дюруа Декантель стає головним редактором газети, а пан Вольтерн залишає собі тільки директорство. Тоді було найнято цілий загін відомих фейльтоністів, хронікерів, публіцистів, місцевих і театральних критиків, яких переманили грошима з великих газет, старих газет, могутніх і сталих. Давні журналісти – Журналісти поважні і шановані не знизували вже плечима, розмовляючи про французьке життя. Газета здобула швидкий і цілковитий успіх, і тому від зневаги, з якої ставились серйозні літератори, до неї спочатку не лишилося й сліду. Весілля її головного редактора було, мовляв, паризькою подією, бо Жоржем Дюра та Вальтерами з певного часу почали цікавитись. Усі ті, чиї імена здебуєш по хроніках, збиралися на цьому весіллі побувати. Відбулося вона ясного осіннього дня. О восьмій годині ранку на Королівській вулиці служники церкви Медлени, звертаючи увагу перехожих, розстелили на високих сходах широкого червоного килима. Отож, вони ніби оповіщали парижан про те, що тут відбудеться пишна церемонія. Службовці, йдучи до контор, робітниці, приказчики спинялись, дивились і думали про те, скільки грошей витрачають багатії на освячення свого шлюбного співжиття. Коло 10-ї години почали юрмитися цікаві. Постоявши кілька хвилин, сподіваючись, що все, може, зразу і почнеться, вони розходились. На 11-ту годину прибув загін кіної поліції і негайно почав розгонити юрбу – Бо коло церкви раз у раз створювали стопище. Незабаром з'явилися перші запрошених ті, хто хотів зайняти зручне місце, щоб усе бачити. Вони посідали на білих стільцях у головному притворі. Потроху збиралися й інші: жінки, що ще листіли шоковим убранням, суворі чоловіки, майже всі лисі, що йшли церемонною світською ходою, прибираючи в цьому місці ще поважнішого вигляду. У церкві поволі повнішало. Сонячне проміння освітлювало крізь великі розчинені двері перші лави. І проти ясного отвору, головного входу, темнуватий крила здавався жовтий, вогким і блідим у відблизку безлічу свічок із вівтаря. Знайомі віталися, кивали одне одному і збиралися гуртками. Літератори не такі, шанобливі, як свіцьки розмовляли півголосом, роздивлялися на жінок. Норбердиверен, шукаючи собі приятеля, постаріг Жака Ріваля в середньому ряді стільців і підійшов до нього. «Ну, мови він, майбутньо належить крутіям?» Той, не бувши такий заздрій, відповів, тим краще для нього життя його забезпечено. І почали називати присутніх. Ріваль спитав, «А не знаєте, що сталося з його дружиною?» Пет посміхнувся. «Так, і ні, кажуть, вона дуже відлюдно живе на Монмарті, але є одне але. З якогось часу я подибаю впері політичні статті, що страшенно нагадує статті Форесті та Дюра. Пише їй такий Жан Дедоль, молодий, гарний, розумний хлопець з такої самої породи, що і наш приятель Жорж. Дедоль познайомився з його колишньою дружиною. Звісно, я висловлюю, що вона любить новаків і любитиме їх до загину. До того ж вона і багата. Вордрек та Лярош Мат'є недурно були друзями її дому, Ріваль заявив. А Медлена непогана, гостра і хитра, в натурі, певно, вона чарівна. Але скажіть, як це сталося, що дюра вінчається після розлуки? Норбер деверен відповів. Тому вінчається, що перший раз не вінчався. Як саме? Наш любий друг з байдужості чи з ущадності вирішив, що для шлюбу з медленої форесіє досить самої мерії Отож, він обійшовся без священного благословіння А для нашої святої матері церкви такий шлюб є звичайнісіньке співжиття Тобто тепер він з'являється до церкви як нажинатий І вона ущедритиме його всіма своїми пишнотами Які, пані Вальтер дорогенько коштуватимуть Гомін численної юрби Більшав під баною. Дехто розмовляв мало не в голос, показували знаменитостей, що пишалися задоволені з оглядин. І старанно стежили за своїми раз на все виробленими манерами. Бо звикли отак виставлятися на всіх святах, де вони здавалися їм були неодмінно прикрасою, мистецьким безділлям, ріваль вів далі. Скажіть мені, мій любий, ви часто буваєте в патрона? Чи правда, що пані Вольтер – тепер ніколи не розмовляє з дюра. Ніколи вона не хотіла віддавати йому малу, але він, здається, тримав батька в руках, ніби завдяки тому, що дізнався про якісь трупи, трупи, приховані в Марокко. Отже, загрожував старому страшними викриттями. Вольтер згадав приклад для Роша Матіє і негайно поступився. Але мати, як і всі жінки, вперта заприсяглася, що не мовить і слова своєму з'ятіві, Страшенно смішно, коли вони сходяться в купі. Вона виглядає, мов, статуя. Статуя помсти, а він сам дуже ніяковіє, хоч і добре тримається, бо вміє собою володіти. До них підходили привітатись товариші. Чути було уривки політичних розмов, а невиразний, як шум далекого моря. гук Юрби, що зібрався коло церкви, котився у двері разом з промінням, зіймався під баною, понад стриманішим гомоном обраних, що зібралися у храмі. Зненацька швейцар ударив тричі о підлогу деревком Альберти. Всі обернулися, зашелестіли спідниці, затарокотіли стільці. І у ясному світлі головного входу з'явилась дівчина під руку з батьком. Вона й досі нагадувала цяцьку, чарівну білу цяцьку, привабливу помаранчеві квіти. Вона спинилась хвилину на порозі, а коли ступила перший крок у церкву, могутні гукнули органи, оповіщаючи про вхід молодої гучними металевими голосами. Вона пішла, опустивши голову, але ніяк не збентежена, трохи схвильована, мила, чарівна, лялька наречена. Жінки посміхалися, шушукали, дивилися на неї, чоловіки шепотіли. Чудова, чарівна, пан Вольтер ішов прибільшено гідно трохи блідий з показними окулярами на носі. Позад них чотири дружки, всі в рожевому, усі гарні, були почетом цієї лялькової королеви. Бояри добре дібрані і однотипні, виступили вивченою балетною ходою. За ними йшли пані Вольтер, спираючись на руку батька свого другого свяття, Маркіса Делятір Івалена, сімдесяти двохлітнього діда. Вона не йшла, а чвалала, трохи не мліючи на кожному кроці. Здавалося, ноги їй липнуть до тахлів, відмовляються рухатись, і серце її б'ється в грудях, як спіймане звірятко. Вона схудла. Від сивого волосся обличчя їй здавалося ще плідіше, ще запаліше. Дивилася перед себе, щоб нічого не бачити, щоб думати, може, тільки про свою муку. Потім з'явився Жордюра з невідомою старою дамою. Він підносив голову, неодвертаюче, проте пильного твердого погляду, з-під трохи намочених брів. Вуса його немов настовбурчились на губі. Всі визнали його закрасення. Поставу мав горду, стан тонкий, ноги стрункі, На ньому добре сидів фрак, прикрашений як краплею крові червоною стрічкою почесного легіону. Потім ішли родичі. Роза з сенатором Рісоленом, вона вийшла заміж півтора місяця тому, та грав Делярож і велен з віконтесою де Берсимюр. Нарешті сунув чудернацький похід спільників та друзів Дюра, яких він познайомив зі своєю новою родиною, відомі в Паризькому півсвіті особи, що негайно стають близькими приятелями, а при нагоді і далекими родичами багатих вискочнів, підупалі дворяни, зубожілі, заплямовані а й той ще гірше, часом і женаті. Це були пан де Бальвіль, маркіза де Бенжелен, граф та графиня Дереванель, герцог де Ремонаро, князь Кривалов, шавельє Веліреалі, потім запрошені Вольтера, принц де Герш, герцог та герцогиня де Верасін, прекрасна маркіза де Дюн, кілька родичів пані Вольтер ішли йшли посередині з виглядом вихованих провінціалів. А органи все співали, сповнювали величезну будівлю гучними і ритмічними звуками, що стелили до неба людську радість і печаль. Хідну браму зачинили, і раптом стало темно, мов сонце вигнано за двері. Тоді Жорж став навколішки з дружиною проти світлого вівтаря. Новий єпископ Танджарський Вмитрій із Патрицею в руці вийшов із Розниці. Щоб з'єднати їх у ім'я вічного, Він поставив звичайні питання, Обмінив каблучки, промовив слова, Що в'яжуть, як ланцюги, І звернувся до молодих із християнською промовою, Говорив про вічність, довго, пишно. Це був високий, гладкий чоловік, Чудовий прелант, з величним черевом. Почулися ридання, і дехто обернувся, Плакала пані Вальтер, затуливши руками обличчя. Вона мусила поступитися, що їй було робити, але з того дня, як прогнала зі своєї кімнати дочку, що вернула з того дня, як сказала пошепки дюра, що церемонно вклонився їй знову, перед нею з'явився Ви найпідліший з усіх, кого я знаю, не говоріть до мене ніколи, бо я не відповім вам. Вона терпіла несосвітню і невтішну муку, ненавиділа зану гострою ненавистю. Це було складне почуття В якому безнадійна жага Сусіствувала з ревнощами Чудними ревнощами матері і коханки Постійними, лютими, палаючими Як роз'ятрена рана І от єписком мічає їх Її дочку та її коханця Перед двохтисячною юрбою І перед нею І вона нічого не може сказати Не може перешкодити цьому Не може крикнути Та чоловік же це він – мій коханець, союз, що ви благословляєте, без щастя, Деякість жінок розчули наше бідна мати, яка вона зворушена. Єпископ промовив, ви належите до найщасливіших на землі, до найбагатших і найшанованіших. Ваш хист, пане, піднесте вас над юрбою, і ви пишете, навчаєте, радите, ведете за собою народ». Музити доконати велике діло Подати іншим великий приклад Дюра слухав його П'яний з гордощів До нього, саме до нього казав так прелат римської церкви А за спиною він почував натовп Виборний натовп Що зібралися ради нього Йому здавалося, що сила якоїсь його захоплює Підносить Він ставав один з володарів землі Він син бідних канталійських селян він зненацька побачив ухому шинку на верхів'ї горба над великою ранською долиною батьків своїх, що частують тамтешніх селян. Він послав їм п'ять тисяч франків із спащини графа деводрека, а тепер пошле п'ятдесят тисяч, вони куплять невеличкий маєток, будуть задоволені і щасливі. Єпископ кінчив свою орацію. Один із священиків, озлочений є Пітрохілі, Зійшов у вівтар І органи знову почали славити молодих Часом з ним зіймалися притяглі викрики Розючі і розкотисті, як хвиля Такі очні та мгутні, що здавалося зрушать Висадять покрівлю і розілються по синьому небі Їхній притягливий гук сповнював церкву Проймав трепетом душу і тіло Потім вони зненацька вщухли і тонкі гучні гами розсипались у повітрі, торкаючи вуха легкими подихами. Граційні, дрібненькі, пурхливі спливи луни, як пташки. І раптом ця коректна музика знову ширилась, набиралася страшної сили та повноти, немов піщанка, яка обертається відразу в цілий світ. Потім над схилими головами забриніли людські голоси, співали оперні актори. Ворі та Тонка запашність ладону повивала повітря, а у алтарі відбувалася божевільна відправа. Богу чоловік з поклику свого священника сходив на землю, щоб оголосити тріумф барона Жоржа Дюроа. Любий друг, стоючи навколішки коло Сюзани, схлив чоло. В цю мить він відчув себе майже віруючим, майже релігійним, глибоко вдячним божеству, що так йому сприяло. Що було до нього прихильне І не тямлячи гаразд До кого саме звертається Він подякував йому за свій успіх Коли відправу кінчено Жорж подав руку дружині І перейшов до різниці Тоді почався безкрайний похід присутніх Жорж не тямлючи із радощів Уявляв себе королем якого народ проголошує Він потискав руки бурмотів невиразні слова Відповідав на привітання Ви дуже ласкаві Зненацька він побачив пані Дамарель, і як тільки він згадав про їхні поцілунки, пестощі, про їх пустощі, задав звук її голосу, смак її уст, йому у крові здійнялось раптове бажання знову нею володіти. Вона була гарна, елегантна, зі своїм хлоп'ячим виглядом і живавими очима. Жорж думав, яка ж все-таки чудова з неї коханка. Вона підійшла трохи боязко, трохи стурбовано, і подала йому руку, він узяв її і затримав Тоді почув обережний поклик від цих жіночих пальців Тихий потиск, що прощає і знову манить І він теж цю руку потиснув, мов сказав Я досі люблю тебе, я твій Їхні очі скинулись, усміхнулися, блискучі закохані Вона шепнула своїм ніжним голосом До побачення, пане, він весело відповів «До побачення, пані». І вона пішла. Підходили інші. Єрба котилася до нього рікою. Нарешті порічала. Відійшли останні з присутніх. Жорж знову взяв Сюзану під руку і рушив із церкви. Вона була повнісінька, бо кожен знову зайняв своє місце, щоб побачити, як вони вкупій йтимуть. Він ішов по волі, спокійною ходою, піднявши чоло, втупивши погляд в про просвіт дверей. Почував, що по тілу йому котиться довгий дрожь. Той холодний дрожь, що дає йому безмежне щастя. Нікого не бачив. Думав тільки про безмежне щастя. Нікого не бачив. Думав тільки про себе. Коли вийшов на поріг, побачив збиту юрбу. Чорну, галасливу юрбу, що приходила сюди задля нього. Задля нього Жоржа Дюруа. Народ парижський. Дивився на нього і заздрив. Потім Підвівши очі, побачив геть за майданом згоди Палату депутатів І йому здалося, що зараз одним скоком Перейме з церкви бурбонський палац Він поволі сходив приступками Між двома живоплотами глядачів Але їх не бачив Тепер думка його стягала в минуле І перед його засліпленими сонцем очима Плив образ пані Демарель Ще чепурить перед зеркалом кучері на скронях, Завди розкошлені після ліжка. Кінець.